knäppte någon på en knapp vid dörren, och vipsblädde ett aldrig tidigare skådat ljushav. Det blev ljus som mitt på dagen, eller rättare sagt som på en solig sommardag. Den stunden var märkvärdigare än när jag såg den första bilen i byn eller när jag på en missionsaktion i skolhuset fick smaka en apelsin. Det där var Alfons Skidlund som berättar om när han fick el i början av 1900-talet. Idag ska vi prata om elektricitetens ankomst till Sverige under 18-1900-talet. Det blir ett mörkrets och ljusets historia. Hur upplevde människor det när världen blev ljusare, bokstavligt talat? Det och mycket mer tar vi reda på i det här programmet En bra historia på Studentradio 98,9. Jag som talar heter Carl Philip och med mig har jag Erik och Anton. Idag ska vi alltså prata om elens historia och mörkret och ljusets historia i en bokstavlig bemärkelse. Jag heter Carl Philip och jag står här med Erik. Hej. Och med eh, Anton. Kära, kära. Ja, eh, innan vi liksom dyker ner i elens historia så kanske vi kan titta lite på elen ur ett eh, liksom fågelperspektiv. Och då är det ju så att stora delar av historien så har ju i bokstavlig betydelse alltid varit väldigt, väldigt mörk. Eh, ljus har varit väldigt dyrt och inte så effektivt. Så att eh, man har haft ljus från eldar och från stearin. Så när det blev mörkt på kvällarna, då satt man ju i, i mörkret. Eller liksom vid ett ljus, vilket var ganska lite. Och därför har människor från alla samhällsklasser gått och lagt sig under medeltiden och tidig modern tid väldigt tidigt. Och man har gått upp väldigt tidigt. Eh, så att då har det blivit en naturlig dyngsrytm där eh, man kan bara arbeta så länge det är ljust. Var det tack vare ljuset man mer och mer började skapa en typ av universell tid då också? Mm. Det blev mer och mer en nationell tid med just att elen då bröt på ramarna. Ja precis, innan hade det varit liksom väldigt lokal tid utifrån ljuset i hela Sverige och bara men sen har man ju tvungen att du, ändra på det nationalisera tid med andra ord. Ja, man kan även se liksom i litteratur från 1700-talet att eh, liksom de som har väldigt mycket pengar av den de romantiserar att man kan vara uppe väldigt långt på natten så att man kan sova länge på morgonen för att de behöver inte det naturliga ljuset. De, kan, de har råd att köpa steg in ljus sådär. <går> Upplysningstiden med betonning för ja, upplysning. Ja, de har verkligen upplysta om natten där. Det här var ju för att markera att man hade råd med ljus. Och den här typen av romantisering av natten den pågår ju ännu idag. Bland studenter och vice versa för och bönder skulle man ju uppbegryningen och där var det tvärtom att man var omoralisk om man var uppe på natten för att man slösade med familjens resurser. Och så där var det också långt in på 1900-talet att även med elen så skulle man inte slösa på el. Och i tavlor och sådär så kan man ju se att bland aden när de hade fäste att de visade i tavlorna att det var väldigt mycket ljus. Det var liksom en statusmarkering. Och i tavlor där man ser ljus hos vanliga människor så ser man att det är väldigt, väldigt mörkt. På middagar kunde det vara liksom ett in ljus, Och det är helt sjukt jämfört med idag hur lite ljus det verkligen blir. Men det betyder att det fanns en so social kultur där alla satt i samma rum och runt samma bord på kvällarna. Och någon läste högt eller så arbetade man men man var tillsammans det fanns ju också en folktro om mörker och ljus innan elektriciteten. Att mörkret var det onda och ljuset var det goda. Nästan ett så här dualistiskt förhållande mellan de två. Ja, för att det fanns så mycket mörker och det skulle man hålla sig undan från. Men med elektriciteten, då förändras lite folktron så där på 1900-talet. Att, att man inte längre är rädd för, för och där Att det försvinner med ljuset. För borgarklassen så innebar elektriciteten och gasljusen 1800-talet, slut och 1900-talet att eh, när man var inomhus så bröts ju det här intima rummet att man satt tillsammans allihopa framför en brasa eller framför ett ljus istället när elektriciteten som kom så kunde, så kunde folk gå iväg och liksom vara överallt så att det blev mycket mindre intimare när elektriciteten kom man kan också se att i livet i städer under medeltiden och tidig modern tid var det väldigt farligt att vara i för att det var så mörkt man kunde bli rånad och det kunde hända hemska saker man kunde dö. Det är en hemsk sak. Ljuset var någon säkerhetskälla, eller? Ja, för sen under 1700-talet så kom ju offentliga lyktor och ljus i städer. Och då var det kungamakten som satte upp det. Men då blev ju ljuset förknippat med makten. Och staten sätt att försöka kontrollera folket. Eftersom vakter och soldater bara gick i städer där det fanns ljus. Så det är ganska lustigt att vid franska revolutionen och revolutionen 1848 i, i Paris. Då var det så att folket, det första de på, det var gatulamporna. Aha. Man kastade sönder gatulamporna för då skulle soldaterna inte kunna liksom, använda sina vapen och det, man, man kände sig säkrare folket sådär. Och sen så också under franska revolutionen, då hängde man upp män i gatulamporna som en sorts symbol. Men det var, det var lite så här tidigt i Storebrosamhället där gatlyktorna istället för kameror mm. fungerade som ett övervakningssystem och... Och då föddes ju liksom under 1800-talet etopiska idéer om att man skulle belysa hela städer. Till exempel, det fanns en idé att Eiffeltornet skulle belysas med en jätte, jätte stor strålkastarlampa. Så att hela Paris skulle liksom alltid vara dag. Så att det aldrig skulle kunna finnas tid och rum för brott. Lite som en typ av, <laughs> vad heter det, en fyr som mm. snurrar runt där på Eiffeltornet. En gigantisk fyr. Mm. Under 1800-talet, i mitten av 1800-talet, då kom ju fotogenlampor. Som snabbt ersatte andra ljuskällor i hemmet. Eh, och i mitten av 1800 talet då förändrades också ljuset i städer och på landsbygden. Av att gaslyktan kom som utomhusbelysning. Eh, och eh, på 1880-talet så kom också elektrisk belysning upp i städer. Parallellt med gasbelysning. Men det, det här var endast på några få gator och inte i skyltfönster. Du lyssnar på Stentradion 98,9. Och vi pratar om elektriciteten när den kom till Sverige. Det var ju faktiskt så att första gången elektriciteten uppenbara sig i Sverige och användes. Det var vid ett sågverk i Dalarna i mm. Näs 1876. Och det fanns en anledning varför just var i industrin och bland sågverken. För det var ju så att eh, under 1800-talet så... Så växte ju de stora fabrikerna fram, fram i Sverige och, och sågverken växte fram. Det var ju industrialiseringens tid. Men industrialiseringen hämnades av att det inte fanns tillräckligt mycket med ljus. Arbetarna kunde bara arbeta ett visst antal timmar per dag. Och sen när det blev mörkt, då blev det för farligt för att vara kvar. För att ljuset var dåligt och det var brandfarligt. Och belysningen var också dyr. Så att därför så införde man på 1870-talet ljus... Vid sågverk. Och det var elektriska bågljus som var inköpta från Frankrike. Och de här bågljusen, de var, det är alltså två kolstavar med lite mellanrum. Och när man slår på så bildas en, en intensiv ljusbåge emellan de här två kolstavarna. Så det blir en väldigt stark, ett väldigt starkt ljus. Eh, några år senare, 1880, så börjar glödlampor användas i Sverige. Och i och med att fabrikerna börjar använda el så försvinner ju den här gränsen mellan natt och dag. Mellan arbete och vila. Arbetet i fabrikerna kunde ske när som helst på dygnet. Eh, arbetarna kunde alltid arbeta. Strindberg skriver bittert 1884 att det elektriska ljuset förstörde ögonen och förlänger arbetsdagen för arbetaren. Så det var ju främst arbetarna och inte liksom bara klassen som behövde arbeta om nätterna. Hur många, hur många timmar arbetar de, vet man ungefär? Eh, ja, alltså 12 timmar. Ja, det kan ju sträcka sig så långt som Ja, tolv, 14 timmar. Det är, det är sjukt. Det blev åtta timmars arbetsdagen 1920, tror jag. Mm. Men elljuset i fabrikerna gjorde också att många arbetsolyckor undviks för, för arbetaren. Och att eh, risken för brand försvann just där. Så att det var ju också lite bra. En lokomobilförare som såg elektriskt ljus 1883. Alltså det var ungefär när hade införts. Han var i Stockholm och då var en bankchef som hade ordnat en fest. Så att han hade ett elektriskt ljus som en lite partytrick. Ja. Wow. Men då sa den här tågfören så här. Jag kunde ett par gånger smita ut i portgången och se på ljuset över torget. Det var en syn som jag inte kan glömma. Det var som det rann stora vita knippen med strålar ut genom fönstren och långt utöver torget som stod packat med folk. Det är inget dåligt partitryck riktigt där är inte. Mm. Nej, han måste ha blivit populärast i stan. Göteborg fick ganska snabbt efter det här första allmänna elverket 1884- och det innebar ju att liksom fler bostäder kunde börja skaffa el. Men det var fortfarande väldigt exklusivt. I och med att man började forma allmänna elverken så bröt ju den här visuella kopplingen mellan energi och kraft. Och dess användning. Ström kunde komma miltals bort ifrån så att man såg inte längre liksom hur saker fungerade. Man bara såg att avplötsligt ah, hände det. Så att det blev ju en, en, en ganska stor förändring. När elen kom, det blev ju ganska många... Liksom Konstnärer som pratade om det och som visualiserade på olika sätt. Men ofta så visualiserades elektriciteten som en ljusgudinna som var avbildad naken och med ett ljus ovanför sig. Och det här var ju tidigare än medeltiden symbolen för sanningen. Mm. Så att ljuset skulle vara liksom den nya sanningen som skulle visa vägen. Och det utnyttjades väl grundligt också senare, längre med reklamaffischer om olika lampor ja. där det alltid var en kvinna som stod och höll i ett ljus eller en glödlampa mm. att liksom symbolisera så den ligger vi kvar och ja. den har försvunnit idag har den, har den väl trappats ner Ja, den har försvunnit lite framförallt eftersom hon är naken då, ja. så det känns inte så bra Nej. Under 1900-talet så slår elljuset riktigt igenom elkraftverk byggs ut i de flesta städer dock så får inte vissa byar till exempelvis elektricitet förrän 1950-talet och glödlampan blev också mycket billigare 1910 på grund av teknisk utveckling. Det blev en ny sorts glödtråd av metall. Men där under det tidiga 1900 talet då är det lätt att, att man kan titta på det och se att ljuset blev en klassfråga. Eftersom ljuset fortfarande var väldigt dyrt och det var inte alla hem som hade ljus. Exempelvis så, så sent som 1918 så kom ett brev till skolrådet i klockträsk där en far förklarar sin barns bristande kunskap med att vi levde ju i ett mörker hela höstterminen så vi ging om omkull varandra och när fyra stycken ska lära läxorna med det som kommer från järnspisluckan kan det ej vara så märkvärdigt om någon felar. 1912 hade bara 22% av lägenheterna i Stockholm el men då var ju de lägenheterna med en, ett rum och kök det var bara 3% procent som hade el. Nu ska vi höra en krönika av Erik Sedevall. Jag minns fortfarande min första och sista Earth Hour. Det var för ungefär fem år sedan. Meningslöst tänkte jag och ryckte axlarna, medan gamlingen i hörnet satt och skrockade. Så här var det på min tid, inga av era smarta telefoner eller datorer. Men vad var egentligen poängen? är en nostalgitripp till en svunnen tid som gamlingen i hörnet tycks tro. Nej, inte ens det. För om vi faktiskt meningen ska prata om en egentlig tidsresa så måste vi självklart bli av med all el, kyl, fris-element, modern sjukvård, gatubelysning och varmt vatten. Allt måste gå. Att bara stänga av en lågenirskylampa, nej nej, meningslöst. Eller är poängen den att uppmärksamma om ett problem? Ja, så kanske det är. För under en timme har politikerna vår absoluta uppmärksamhet. Du har ju ingen telefon. Är det då inte ett perfekt tillfälle att djupt titta in i våra ögon och nickande säga Vi bryr oss om miljön. Medan han eller hon symboliskt trycker på en knapp och stänger av ljuset till Eiffeltornet i en timme. Bortslösat potential om ni frågar mig. Och då ser jag hellre till gamlingen i hörnet. El har ju förmågan att fungera som en tidsmaskin. Kanske inte tid i en bokstavlig mening utan snarare dess förmåga att skapa dag när det är natt och natt när det är dag. Tänk dig då att under en timme stänger av all världens el. Vi skulle då på sätt och vis befinna oss i början av 1800-talet eller om vi så nu vill ännu tidigare. Teknologi är alltså som portal in i framtiden och på samma gång en avstängning ifrån historien. Mitt förslag är då, kan inte Earth Hour istället bli ett sätt att minnas den tid då vi varken hade modern sjukvård, värme eller ljus? Då majoriteten av befolkningen var anafalbeter och spärrbarnstönligheten låg skyhögt, Lite som den ser ut nu i Kongo, Liberia eller Zimbabwe. Men, men... Vi har nog tillräckligt med soffliggad aktivism. För det är lätt att under en timme minnas en förlorad tid. Det är också lätt att trycka på en knapp och stänga av en lampa. Vad som däremot inte är lätt är en verklig förändring. Tyvärr kan vi inte gå tillbaka i tiden och förändra utan vi kan bara minnas den. Och tyvärr krävs det mer än att bara under en timme stänga av och slappna av. Du lyssnar på Stentradion 98,9. Jag heter Carl Filip och jag står här med Anton. Hej. Tja, tja Och med Erik. Hallå. Och vi har ju pratat nu om när elen kom till Sverige och några av de här första reaktionerna. Men Anton, du har ju studerat närmare lite av hur människor reagerade specifikt i en by. Ja, inte bara i en by utan jag har lyckats få tag på ett flertal berättelser. Det var nämligen så att vid 89, 90 så samlade Sveriges Radio in... En massa berättelser från en vädlans massa gamla människor som de bad skriva ner när ni var med och upplevde när glödlamporna och andra typer av tekniska uppfinningar kom in i era liv. Och de här eh, gamlingarna de gjorde verkligen det så de skrev ner ytterst ambitiöst till de upplevde. Allt är nya och det är nästan som att man transporteras in i ett, fi ett fika rum med pensionärer som översvämmar den med historier. Och eh, att de med allihopa blir lite svårt. Men om man gör ett litet urval så skulle man kunna få några faktiskt riktiga guldkorn i hur de upplever glödlampan när den kommer in. Eh, det finns de som är oerhört glada över att de faktiskt får den här glödlampan. För den är, den är, den är så ren. För tidigare när man hade haft gas, eh, jag vill säga, oljelampor eller fotogen, det hade luktat så rejält och det var inte heller det finaste ljuset utan det var, det var liksom ljus men... Det lyser ganska dämpat Det är dämpat och det har en inte särskilt trevlig lukt heller man, så man blir ful i ansiktet också så det, det är också så det var ju det var ljus men till vilket pris Sen fanns det också en annan typ av ljus ska se säga eller något sånt där och de funkade de också, kunde lukta och de hade en Tendens att de kunde Explodera lite då och då Så in, inte de heller var särskilt eh, Användbara När de bara pluff eller ja, jag vet inte, ja, hur Det, det beror på när, vad syftet är Om man, om man vill att något ska explodera så. Ja vill man att något ska explodera Så är de perfekta Men eh, som bara en allmän fin ljuskälla Så minner det bra Så när de här gladlamporna kommer Det är ju perfekt eh, Och det är någonting som vi har pratat om tidigare Någonting man verkligen ville visa upp när det kom till byar och sådär, de som var först. De var ju verkligen så här, kom över till oss på fiken och sådär. Eh, oftast i någon stor högtid som julafton eller sådär, där. Så blev eh, grannmänniskorna inbjudna och så satt de där. Med glödlampor, med vackert, läckert ljus. Och kunde bara njuta av det. Och det var till och med så att folk tyckte att det är lite överdrivet ljus till och med. Det, är liksom, det går inte riktigt för dem att förstå hur ljus det var. Det var... Det var någonting nytt som inte riktigt går att ta på. Som jag inte tror vi heller riktigt kan förstå den där ljusheten. Och eh, det finns ju såklart tvivlare också. Det är en väldigt fin berättelse som är i... Eh, får se vad nu. Det var Bergeforsen. Där har vi ortens namn. Eh, när de skulle få ljus där med till sina glödlampor. Eller när de skulle få el till glödlamporna. Så pappan i familjen, det här är då nedtecknat från dotten hon var 4-5 år och där var runt 22, 19, 1922, 1923 och sånt där. Så det är nedtecknat från henne då, när hon då är typ 90 år. Så det har gått en väldigt lång tid sedan den här berättelsen. Men i alla fall, pappan i familjen, han är så glad över att de ska få glödlampor och han andas teknik, optimism och tänker att elen, glödlamporna är här får stanna medan frun och mamman i familjen, hon är lite sådär. Nåja, vi putsar fotogenlamporna ändå för man kan inte lita på nymodernhet, ny, på nya saker som glödlampan. De, de håller inte. Fotogenlampan däremot, den har alltid funkat. Men pappan i familjen håller då på liksom små retas, men liksom du fattar inte hur stort det här är och allt sånt där. Och sen på julafton, det, det är mycket julavton här, men det är en sån fin tid att ha ljus också i och med att det blir så kontrastskillnad i och med att det är så mörkt. Så i alla fall, då vaknar de upp där det är ljust, det är fantastiskt väder, allting är en jättehärlig stämning, det är god mat och sen mitt under middagen brott. Ja det, och pappan han blir helt bedrövad och det blir helt tyst runt bordet och mamman som har liksom varnat för det här med att går ner och hämta de här fotogenlamporna helt under tystnad och bara stirr, ger en sån här stirrande blick som utan att behöva säga det så säger hon vad var jag sa? Så då tar de fram de här fotogenlamporna. Och det kommer till de här grannar över som bara. Hej strömmen har gått. Skulle vi kunna få låna en fotogenlampa? Hon mamman hon är så glad. För att hon har ju verkligen motbevisat tappan här med. Elektriciteten och glödlampan. Att det är faktiskt fotogenlamporna som håller. Nu hade hon lyckligtvis fel. För lite senare så kom strömmen tillbaks och sånt där. Så det fanns ju ändå en viss misstro mot glödlampor och sånt där, men den lyckades övervinna till och med dess meningsmotståndare. Det var ändå skönt att, att, att, det, att det hände. Men det tog ju rätt lång tid för jord, eller alltså landet i alla fall, jag vet. Jag vet inte var det här ligger, det här stället, vet du ungefär specifikt? Ja, det, det är Norrland, för det är, om jag minns ja. rätt. Det tog ju väldigt lång tid för att de egentligen få sin el. Och det var redan vid 1944 som som enbart 71% av jordbruksfolket, då, eller lantiserna, hade el. Vårt land är rik på sjöar, porsar, älvar och strömmar. Och i dessa väldiga naturliga vattenkrafttillgångar äger Sverige en nationalförmögenhet. Redan i början på detta århundrade var den praktiska användningen av den elektriska kraften utexperimenterad. Och man förstod vilka stora ekonomiska värden man skulle vinna om man kunde exploatera dessa rika kraftillgångar och göra sig mer eller mindre oberoende av det dyrbara utländska stenkollen som bränste till industrier och transportdrift. Ja, där hörde vi en eh, journalfilm eh, från 1942 som handlar om hur man eh, i Sverige... Såg elvarna som en energikälla som skulle kunna göra oss helt självständiga med, med el. Och i här, den här journalfilmen, man har ju också det att, att det finns ett stort hopp till elen och att den ska förändra. Typiskt typisk pampis. Ja, det är härligt. Men, och nu har vi ju koncentrerat oss lite på landsbygden. Men då tänker jag att då tar vi tåget tillbaka till staden. Mm jag hade väl inriktat mig då på staden, vad som hände inom städerna. Och där var det något helt annat ifrån den här, de här tråkiga landsbygderna. I städerna bildade snabbt en ljuskultur. Man levde utifrån ljuset. Man dyrkade ljuset. Det blev nästan sån här antikt samhälle där ljuset blev en gudinna i liksom en kroppslig form. Och natten bestämde inte längre om människan var fri på något sätt- Nya dimensioner i livet öppnades upp och natten blev synonymt även med spänning och nattliv på något sätt. Och begreppet även bada i ljus kom upp då under de här, när, när gatorna fylldes med ljus och reklamskyltarna också. Det var tidigt 1900-tal då? Ja, det var tidigt 1900-tal. Kan väl ljus Staden och ljus har ju alltid funnits funnits sen, det har också sa Philip med till exempel de här gaslyktorna. Och vi har ju ett tidigt exempel här från 1900-talet, tidigt 1900-tal från Jalmal Söderbergs Dr. Glas 1905 då. Dr. Glas beskriver hur han satt och sög på en citronsyrad dryck en natt med sina två vänner och hur det senare Risar Gud att stadens alla gatulyktor äntligen började tändas igen efter att sommarnattsljuset började ge efter sig. Men då var det gasfyllda lampor då, och det var inte egentligen samma sak som nu skulle komma då. Och det här var kanske vid 1920-talet då, om man hoppar fram lite. Och då började en slags ljusreklam skapas. Och det var det här också anledningen till den stora omvälvningen skedde och det var glödlampan när liksom väl du började industrialiseras att en glödlampa började komma användas och den kunde utnyttjas i större utsträckning utsträckningen förut och man kunde, man kunde vinkla på lamporna man, man, behövde, inte, man behövde inte ska man säga, ha, ha koll över ljuset längre utan man kunde bara låta det gå och det fortsatte in långt in på natten även även när butikerna stängde många elleverantörer uppmanade till exempel butiken att utnyttja elen i ett kommersiellt syfte även efter då stängning som man skulle bruka man, det, var, det var verkligen överflöd att man ville bara att det skulle vara en kultur av el och ljus och det blev en slags tävling då mellan butiker att skylta genom ljus och den som löst mest vann på något sätt och ni kan ju bara tänka er att man går där som en slags parad genom stadens alla Gatlyktor och vilda ljus Kungsgatan väl ha varit Speciellt ljusbefylld Under 20- 30-talet i mm. Stockholm Det är lite sådär en tävling Mest ljusvinner Ja, absolut Och sen har också funnits beskrivningar Att stadens gator blev en slags interiör Till själva staden Från att det var en exteriör Att det blev ett hem Eller att det blev, ett hem, men att det blev ett, en, en inomhus Att man var inomhus i stadens gator Eftersom det var så ljust mm. Och vi pratar om elektricitet och om 1920-talet i Stockholm. Eh, och där, där har vi berättat om att eh, nattlivet gick från att det var något skumt, liksom kriminella var ute på natten, till att staden blir så upp, upplyst så att natten är i staden ett, ett ställe för nöjen och för fest. Mm. Eh, och den Staden blir också väldigt kommersiellt inriktad. Att allt det här ljuset är ofta inriktat i affärer och att man ska köpa saker. Det, det som händer är väl alltså Det här i Sverige är det ju först egentligen skulle man kunna säga att det är 30-talet den här kommersiella rörelsen börjar och vi har ändå en brytningspunkt vid konstutställningen den här ljuset i människans tjänst som från jag tror 1928 där eller sånt där. och där fick besökarna veta mer om ljusets roll i samhället och, och även ta, ta del av hur man använde ljus på något sätt att det, blev, att det blev verkligen arkitektur och konst att ljuset började användas på ett helt nytt sätt och människor började upptäcka ljusets bra sidor och att man nästan överdånade med ljus på ett sätt som aldrig tidigare hade skådats Så att man skulle inte bara en lampa i ett rum längre, utan man skulle ha liksom tre stycken lampor som satt på varenda hörn. Och det var inget hörn som skulle vara mörkt. Och vilka var det som anordnade den här ljusfestivalen? Uh, ja, det var en bra fråga. Konsthall, uh, va? Liljevalch? Ja, uh, ja, och ljuset blev på ett sätt också, det har jag fokuserat här, byst reklamljuset, eftersom det var ju det som blev också representant för Nattens Människa. Uh, och jag kan kasta ut en spaning här om ni är beredda. En bildspaning spaning. Uh, är ni beredda? Kör på! Inte mm. <laughs> <Jag är beredda. laughs> satt i sin kontext. Men ni minns ju den här, den här klassiska scenen från den Oscar-vinnande The Lost Weekend från 1945. När han den här unga alkoholisten och författaren Don Burnman stapplar förvirrat i stadens gator- där han liksom långsamt rör sig fram och full och förvirrad. Och då passerar han siluetter med neonskyltar. Som liksom åker överan liksom och fejdar iväg. Har ni sett den scenen? Ingen Nej. Min minst. Nej okej. Okay. Uh, kan ha de missat den. Ja. ja den är känd och det har gjorts mycket parodier på den också. Men det var just neonskylten också som blev en slags. Uh, den här stora verkligen alltså Pampiga. Uh, kommersiella skylten på att det här, här har vi ljus i dess esse och här har vi liksom kommersialism och staden i sitt esse. Ja, neon har ju förknippats ofta med det, det liksom det lustfyllda som går över gränsen, att det blir omoraliskt. Så och, och om man ska fortsätta spaningen lite så kanske om man skulle ta den en, en dagsaktuell symbolik så skulle man kanske kunna sätta den på av den mer dekadenta sorten skulle man kunna sätta då en ung, deprimerad man som surfar på nätet och då ersätts siluetterna med loggor från Aftonbladet, Flashback, Youtube och Facebook och Porr då? Ja, vi började alltså dagens sändning i mörkret och vi slutar i synden, som det sig bör. Idag har vi pratat om elen och ljusets historia från 1800-talet till idag. Mitt namn är Carl-Film Smedberg, och med mig idag har jag haft Anton Sveding och Erik Sedevall.